На півдорозі спиняється. Тишу у будинку сполохує дзенькіт розбитого скла чи порцеляни. Геннадій вгадує напрямок, куди треба бігти. На кухні він застає майже апокаліптичну картину. Серед гори брудного посуду, знесеного сюди офіціантами, які обслуговували вечірку на честь повторного новосілля, стоїть Ярослава у порваній комбінації з синцями біля шиї і методично трошчить тарілку за тарілкою. Геннадій зупиняється у дверях і починає несамовито реготати. Ярослава жбурляє чергову тарілку у нього, але він відбиває її рукою. Розділ сьомий Вранці Геннадій також зі сміхом розповів про все братові. Проте, як він дозволив Ярославі побити мало не весь посуд. Дарма він залишив його на ранок, коли приходить домробітниця, кротова мама. Як питав, чи вона нарешті задоволена, як Ярослава окинулась на нього з осколком тарілки в руках, а він схопив її в обійми, як цілував і просив пробачення, як вони пили мирову, і вона спитала, чи він справді пробачає її, «Зраду з твоїм охоронцем!» Він, звісно, пробачив. Вони випили по чарці коньяку, найкращого, який тільки був у нього. У коньяк він підсипав снодійного, сильного, яке діяло майже миттєво. Тоді переніс Ярославу в спальню, не в ту, розгромлену, а блакитну, вклав акуратно, а сам пішов зустрічати Наталю. Він розрахував, що мене час, поки тана веде марафет. Кохались вони на першому поверсі у рожевій спальні. Бабочка виявилася з біса темпераментною, а він же й випив до хріна. Ну, та нічого, впорався. Вона ще й казала, що геть замучив. Заснули під ранок. Та перед світанком вона його розбудила, цілувала і вибачалася, що мусить бути вдома, бо ж прокинеться дочка. Він її, звісно, провів до воріт і пішов досипати вже біля Ярослави. Тебе не дивує, що я тобі розказую всю цю фігню? Спитав, раптово урвавши розповідь. Не дивує, відповів Олексій, не дивує, бо ти сам не свій. Таке враження, що ти, даруй, сам на себе влаштував полювання. Геннадій пильно глянув на молодшого брата, а тоді підійшов до бару. Відчинив рвучко, взяв пляшку горілки, налив, але не в чарку, а у фужер. «Вип'ємо», – запропонував. «Ти ж знаєш, я вранці не п'ю», – сказав Олексій. «Ну, як хочеш». Перехилив і одним махом випив. Рідина обпекла на мить гортань, а далі розлилась по тілу. Дивно, але він відчув, що це наче і не він тут п'є». Не він примчався ні світ, ні зоря до брата, прилетів невідомо чого. Полює на самого себе? Ну, Ольошка-Льонька, як завше учудив. Аж картинка промайнула. Він біжить полем, а за ним хтось женеться і з його ж обличчям. Яке ж тоді обличчя у нього самого? Хочеш, розкажу, як та корвачка сьогодні виправдовувалась? Сказав, стискаючи фужера в руці. Аж той мало не тріснув. Курвочка, це хто? Ярослава? А тож я ще хотів тебе з нею познайомити. Геннадій спробував посміхнутися. Тепер не познайомлю. І відразу без будь-якого переходу круто повернувся до брата. А дівка в тебе взагалі є? Не знаю. Олексій дивився розгублено. «Як то не знаєш? Або є, або нема. То є?» Олексій знав плечима. «А видно було, що розмова йому неприємна. А може й сама присутність брата?» «Дивиться співчутливо. Жаліє, блін», – подумав Геннадій. «То є чи нема?» – спитав і вдав, що хочеться ще налити горілки. «Дружимо, а чи щось вийде?» Геннадій подумав, що вкотре не може пробитися до Олексієвої душі, що, по суті, за все, що він зробив для Алюшки, взамін нічого не отримав, ні вдячності, ні розуміння. Він для брата наче темна і неприємна пляма, пляма чи хмара, з якою треба маритися.